«Непевно, – проказала Антонетта, – нічого ти не уявляєш, ти не жила з алкоголіком, ти не можеш собі уявити, що це таке. Це постійний страх, постійне приниження, постійне очікування вибуху. Це гірше, ніж життя на вулкані, гірше, бо не можна утекти. Чому не можна? Можна розлучитися і жити собі спокійно». Спробувала вирішити проблему миром Анета. А ти б спробувала? Ці потвори не дадуть розлучитись і жити спокійно. Їм потрібно когось мучити. Їм потрібна жертва. Беззахисна, готова терпіти. А краще багато жертв. Чим більше, тим краще. Вони на краю світу знайдуть, щоби знову мордувати. Бачиш, Стасик через кількі років знайшов. Йому однієї нещасної Галини мало. «Валюшо, давай відкладемо вирішення світових проблем до народження малюка, гаразд?» Знову спробувала полити штормові хвилі маслом Антуанета. «Гаразд, ми відкладемо». Неочікувано швидко погодилась Валентина та все ж продовжила. «Але потім я створю партію». Я ще не знаю, як її назву, але створюй очолю. Мабуть, ми навіть пройдемо в парламент і матимемо там більшість, отак. Анета засміялась. Валентина зберігала серйозний вираз обличчя. Нічого смішного, Анетечко. Я цілком серйозно. Я вже, здається, придумала, як назву свою партію. Це буде «Партія очищення суспільства» або просто «Партія чистоти!» Анета продовжувала засипати кімнату кришталевими кульками сміху. «Чудеса! У нас вже є якась подібна партія. Реабілітація хворих чи якось отак. Вони своїм членам каблучки і, значебто, лікувальними камінцями роздають. А партія чистоти – це цікаво». «Яким же чином ви збираєтесь очищувати суспільство? Якими засобами?» «Мітлою і ганчіркою?» «Чи використаєте побутову хімію?» «Що там у нас нині у моді?» «Фейрі лемон? Тайт? Доместос?» «Оцим засобом, Анетто, оцим!» Валя взяла в руку пістолет, який лежав тепер на похваті на невеличкій тумбі біля узголов'я ліжка. Оцей засіб ефективніший за інші. Побачиш, наскільки він ефективний. Варто лише почати. А потім суспільство очиститься само. Настільки швидко, що ти собі навіть не уявляєш. Стривай, Валюшу, я не зрозуміла. Ти пропонуєш, я пропоную створити, ще не знаю, як назвати. Потрібно якось страшно, щоб боялись. Загін помсти, ні. Загін захисту? Ні, краще загін чорної смерті. Гарно. Свят Господи! А мені здається, що саме так і треба. До цього загону входитимуть жінки, чоловіки яких п'ють. Повір мені, ці жінки доведені довідчою, вони готові на все. Ми чергуватимемо, ну хоч би раз на тиждень, і відстрілюватимемо п'яних. Як це відстрілюватимемо? По-справжньому ти не жартуєш, що усіх жахнулася Антуанетта. Усіх. Кожного, хто напився. А як визначатимете? Якась експертиза, консультація спеціаліста, аналіз крові. За якими показниками? Нюхом. Жодних аналізів. Ти що, не знаєш наших експертів? Кожного можна підкупити. А дружина алкоголіка – найкращий спеціаліст. Жоден прилад так не визначить п'яного. Діагноз ставиться з одного погляду. кара одна – розстріл на місці. П'яний – значить визнаний винним. Винен – значить засуджений. Розстріл – мочити, мочити просто на місці. І нехай валяється там, де пристрелили. На страх кожному. «Свят Господи!» – знову жахнулась Антуанета. Жахнулася не з того, що повірила у вірогідність створення такого загону, а тому, що обличчя порцеляново-нішної, білопухнастої Валюшки, яку вона знала довгі роки і любила, мав молодшу сестричку, висловлювало абсолютно рішучість утілити цей нелюдський план у життя. Валюшо, але це ж люди – Нехай алкоголіки, але ж люди. Неправда. Алкоголіки не люди. Це жахливі потвори-мутанти, закинуті до нас з іншої планети. Це вороги земної раси, покидьки, позбавлені всього людського.